Senyores i senyors, bon dia! Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bon dia, bon dia! Aquest és el programa número 25 del TAP Esport d'Aire independentist. Perdó, retallada. Periodo de qui paga descansa, però qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla! Bé, després de canviar la roba esportiva per la roba de processó, deixarem en l'armari aquelles gorres tan llargues, eh, afilades, i punxegudes que fan tan juju, capaces de treure un ull a una mosca per tornar a agafar la roba esportiva, amb aquelles salates multitacs, capaces també de trencar la cintura a un rino, a un rino el rinoceron, ara, per enganxar-nos una altra vegada a la lliga. Ara, però, sense cap més parèntesi. Fins a acabar-la, moment que aquesta nau estarà ja molt a prop també de Terrà, per tancar aquest viatge espectacular de la mà de les nostres entitats esportives. Avui dissabte... Dissabte 6 d'abril de 2013, són les 12:53 minuts, mare Déu, sí que fa Yuyu. Amb una temperatura de 6.2 graus centígrads, amb una humitat del 72% i una pressió atmosfèrica de 1.010 .10 hectopascals, benvinguts! Esteu a la sintonia de ràdio Proreig d'Emissora Municipal, avui, en l'arribada com a punt de mira pel 107.3 de la vostra FM! El que us deia, en aquest país no fa falta gaire res per disfressar-nos. És com si s'allargués el Carnaval, oi? Ostres, o potser és la Setmana Santa la que s'allarga. Ara no estic segur. Això vindria a ser com el peix que es mossega la cua, Carnaval i Setmana Santa. Són pràcticament idèntiques. Són processons on les diferents comparses van marxant amb una fila entre mig dels seus devots, on tan sols el que canvies la Música! Bé, i després d'aquesta reflexió feta des de les alçades, lògicament, anirem al tema, vaja, el motiu que fa que estiguem aquí, l'esport de la nostra comarca, que també, lògicament, amb els peus tocant a terra, però amb una capa d'aire entre la terra i la terra d'aquesta nau de milers i milers i milers i milers i milers. I milers de quilòmetres, molt lluny encara del nostre destí final on també s'aniran a apaivagant les nostres estrelles que ens han fet passar una bona estona o una estona o una mala estona és igual, la qüestió és que ens han fet passar <laughs> Fa unes tres setmanes vam parlar d'un muntatge supernovador, una instal·lació, jo diria, estratosfèrica, que van fer possible els nostres tècnics, fent possible que ens sentíssim per tot l'univers, intentant aconseguir la bola del drac meravellós. Avui tenim un regal per vostès, Avui, en primícia, des de Ràdio Porretge emissora Municipal, la primera del Berguedà i allong del Top esports, podrem escoltar el que anem a escoltar mai i el que escolta la nostra, la nostra nau. semblat, eh? Què us ha semblat, eh? A que no ho, vis, no ho havíeu sentit mai. El so dels planetes, transportat per l'univers. Escolteu, escolteu. Doncs apa, ja us en podeu anar a dormir. <ríe> jo també vaig quedar ben parat, quan ho vaig sentir per primera vegada. Res, de fer una mitja horeta, amb els, amb els auriculars. I he pensat calla, això és el que els agradarà als nostres estimats viatgers. I aquí ho teniu. Sí, i ara, com s'hi has vist, no hi ha de què. Vostès també ens sorprenen sempre. Ara, però, i amb la boca encara ben oberta, sí, sí, com de sorprès, deixarem que ens sorprenguin les nostres entitats esportives. Sí. Ara, primer tot, esperem que us sorprengui la cançoneta que hem triat per avui. Això sí, avui no s'escoltarà ni per mar, ni per muntanya, ni per tot l'univers. Avui serà per tots nosaltres, per tots els esportistes, pels no esportistes, perquè en el món hi han tan sols dos tipus de persones, els esportistes i els no esportistes. Doncs, per tots... i uiteu, uiteu, uiteu, això dels planetes, eh? Doncs, per tots nosaltres, avui el tema és de Brian Adams. I el títol, no sé si dius-ho, perquè quedaré, quedaré mmm, retratat, eh? The only thing that looks, no sé què més, punts suspensius, eh? Brian Adams, per a tots vosaltres, aquest matí. Salutacions cúrdios! the latest line Look five Sometimes I think I'm mapping looking good There' only one thing it's like it tree.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 Mai té, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat, número 5, Berga. Telèfon 822 Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preu reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes And i per als jubilats 8 euros al mes. Rescue.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 Bé, són les 1 i 5 minuts. Anem a repassar els components de la plantilla d'aquest Tapesports. Jaume, bon dia. Ara comencem. Bon dia. Els més petits, eh? Mariona, bon dia. Mariona. Hi ha un riu de cables. Hi ha un riu no passa res mentre no quedem Sí, sembla que hem o sigui, passat per una zona... Cosa... de la nau. Està connectat-nos d'un convenient, l'inconvenient és quan estàs a l'autocotat, no? Sí, exacte, llavors eh, no hi ha que et tregui, eh, els cables de la nau. Això, exacte, això fa, que ha passat per una zona d'asteroids, eh, i fan una mica que vibri aquesta nau tan geganta que portem. Maritxella, bon dia! Sí, sí, bon dia! Ah, bon dia. Ah, depèn de com bé, la setmana? Bé, molt bé, jo vull que comença les motos encara més bé. Ostres, i com està el tema, eh? Està com, com el molt, temps, no? Està, està re... molt bonic. Està remullut tot, eh? Hi ha tormenta també. Ara que s'hi guanya el Lorenzo, ara que s'hi posa el Márquez, ara que s'hi el Rossi... Ja veurem com acabarà tot això, ara quan vingui l'Abel. Albert no ha vingut encara, perquè deu estar al camp de futbol, eh? Tenia el seu nen partit, doncs clar, ha hagut d'anar amb el seu nen, però serà aquí per, per, per comentar les notícies del motor. I Josep Bivardell, per fi! Bon dia. Bon dia, maco. Bé? Sí, ara m'han dit que em sembla que calava el partit, eh? Dels petits. Ah, sí? Per això, res, en, en breus moments serà aquí. Avui tenim una entrevista amb una noia d'aquí al Berguedà, eh, Sara? Ai, perdó, Sara. I com si fos ella, ja, eh? Eh, Maritxell? Sí, sí. Parlarem precisament... La, la joia promesa del motociclisme sí. espanyol. Sí. És d'aquí, jo ella, la Sara Sánchez. La Sara Sánchez, eh? Que, quants anys té? 14. 14 anys! Mare de Déu! I en quina moto va? Actualment en una Honda. Una Honda? Quant que 125? En eh, el moto 3 moto 3, sí. 125, doncs forta, 14 anys Wow la tindrem després amb una de les seccions la primera o la segona, ja veurem com acabarem decidint això eh? la tindrem la Sara Sánchez de Girona i quan fa que es dedica a les motos? Uh, des del 2007 més o menys uau, wow. això vol dir que era molt, molt jove sí, vol dir que mira. té molta vuit experiència 8 anys, anys potser Do, bo, això vol dir que té molta experiència Sí, sí, no? No, no, amb, la poca, amb la curta edat que té... ...segurament que té molta experiència... ...més que nosaltres, eh? <ríe> uh, <ríe> és com nosaltres comentant... Eh? ...i també conduent... ...i sí, nosaltres sí. més que res mirem... mirem i ja està... No. Doncs avui, Bé, mirem, i avui mirem d'aprendre una mica d'ella... ...que segurament que ens explicarà moltes cosetes... ...que nosaltres totalment desconeixem... ...i li farem fer una travessa, que et sembla? Meritxell, eh? Una travessa, ja que està ficada en aquest món... ...suposo que deu tenir els seus fans, no? Potser la, que, sí. la guanyadora... de ...femenines... També amb, amb el MotoGP amb 250 i225 hem de demanarm com veu sí, sí, ella com veu, veu les curses i com veu les seves, els seus candidats no? a guanyar el títol del Campionat del Món de motociclisme. Nosaltres per això ara passarem Jaume, a l'agenda i parlarem de dars, Lliga divisió d'Honor de Dars és que em fa no, no, no hi ha.. A no mi... hi ha. No, ah, ja. Avui, a partir de les 5 de la tarda. Sí, sí, la primera setmana se'n van anar a Palafrugell. la sí. segona jornada se'n van anar al Vendrell, i aquí es va acabar tot, eh? <laughs> Pel i el, Però... el Vendrell... I ara s'han descansat ja, van agafar ja l'Empalme des de Setmana Santa, i aquesta setmana tornen a descansar, no per ells, sinó perquè la Federació els hi ordena així... I el calendari estava marcat així, és, o sigui que avui jornada de descans també pel club de la xarxa, que es van cansar molt amb aquests dos viatges, eh? <fixi> en bol, equip de tercera catalana, preferent sènior, masculina, primera fase, grup B, 24ena jornada. Humble Claret, Humble Berga. On jugarà aquest partit? Al Barcelona, La Verneda Sem, Carrer, Binafà, Barcelona, en fi doncs això eh si, si voleu anar-hi al carrer Binefer a Barcelona per veure el Hambó al Berga que jugarà precisament avui a partir de les set a Barcelona a Barcelona tot i que tenim una altra coseta per parlar de l' Hambó al perquè es mouen eh es... <coughs> perdó es belluguen molt aquesta gent eh el que fa l'enbol, la primera jornada de l'escola d'enbol eh, posen eh, un escrit que ens han enviat eh, ho passarem com si fóssim ells eh? Uh, volem convidar-vos el proper diumenge dia 7 d'abril, o sigui demà, al Pavelló Nou de Berga a passar una divertida jornada d'enbol i us anirem, i us animem a que vingueu amb tota la família a veure jugar els nostres nois i noies de l'escola d'enbol del club, o sigui té una escola, eh, d'enbol, club d'enbol Berga, la jornada començarà a les 10 de matí i es faran partits entre els grups de l'escola on posaran en pràctica tot el que han après i podran compartir una bona estona amb tots els seus companys, tots els nens de l'escola d'handbol que vulguin participar, enviar un e-mail a o dieu-li als monitors, eh? Repetim, envolverga, tot junt, arroba hotmail.com. La jornada comença a les 10, tot aquell que no vingui alhora no podrà participar, ja que els grups es formaran fins a les 10.30, fins, fins a les quarts d'11. I fins aleshores us diré que hi han apuntats més d'un centenar de nens, eh? déu nhi l'escola aquesta com agafa eh, trampera eh, amb l'embol eh, Val a dir també que tindrem la setmana vinent, si tot va bé el seu entrenador, eh, el Quico hi ha un habitual aquí en el programa del TAP Esports per parlar de l'embol de l'última hora de l'embol, verga no, tan sols, tan sols, ens falten. 4 minuts, 5, 3 minuts per parlar de la primera part del motor. Parlarem d'això de bàsquet. Ah. I hauríeu de fer l'agenda per anar bé. Bueno, és igual, us faré avui, eh? El Josep, l'agenda? Perquè us hauríeu de... Ah, jo, jo havia pensat de fer el bàsquet Berga i el bàsquet porreig. perquè? sí. sí. Doncs venga. Uh, ah, bueno, doncs. Això, això això, no està preparat, com podeu veure, eh, però <laughs> però també ho farem, eh. Noi don't faig el, el porreig i ell el verga. Un moment, un moment, eh? això, jo, no. vaig, jo us dic, jo us dic. Si jo us dic, uh, aprenem del bàsquet femení. I us dic, sots 21 femení nivell A, grup 2, 23a eh, jornada fase prèvia. Ehm, um, bàsquet Yor. No. Ah, sots 21. Importa no, i abans li toca el Josep perquè no. és Berga No, no, fes tu, fes tu el, ah. el Berga fas tu, Jaume Em que ve el porreig El porreig el fa ell Ah, d'acord, vale. doncs i per què que Berga seient, Pete Pinto has fe Sant Aquest partit es jugarà Aquí a la capital de Berga Avui a partir de dos quarts d'una O sigui, s'està jugant I ara, si dic Tercera categoria femenina, grup 4, 24 a jornada, fase prèvia. Bàsquet llor, CB Porreig. Aquest partit és per demà a 2.45. Recordem que el Porreig eh, marxa 11, 7 guanyats i 13 perduts. Déu-n'hi-do, déu, déu Alguna cosa més d'aquest equip del, del sènior femení? Uh, bueno, la jornada passada va perdre, però contra un equip de dal i no per gaires punts. Molt bé. Va agafant la forma, eh? Com l'any passat, sí. eh? Ja vas comentar aquestes jornades wow. endarrere que anava... Són quasi bé tots els equips del porreig, els que comencen malament i acaben força bé. Molt bé. Doncs eh, ara, doncs, que mirem, parlarem del bàsquet masculí. I si dic, sots 21 nivell B, grup 1, 24ena jornada, fase única... Jo et diré, no, bàsquet tu... pierre, club de bàsquet no, no. porreig. Ah, exacte. Per això el Josep, eh? No, no ho entenc, no jo dic el Porreig. No. Mm. Jaume, tu dius el Verga, el Porreig el diu el Josep. Josep, bueno. Josep com era aquest partit? Ah, sí, el Bàsquet Piera contra el Club Bàsquet Porreig. Aquest partit és per avui a les dues, o sigui s'està jugant ara. Sí. I recordem que el Porreig marxa setem de guanyats i 13 perduts. També va començar molt malament i ara ja està amb mitja taula trencat amunt. Molt bé, molt bé. Quan falta per acabar la, que, la temporada? Estran, no doncs sé sí, sí, depèn ara... de la Lliga ara he matat eh? bé, no és igual no. la setmana que ve t'ho dic va, vinga i si dic ara primera catalana grup 2 25 la jornada <tons> <fixen> Va home què dius tu? digues, digues informes que perga és Ramon Llull aquest partit es jugarà demà aquí a la capital també a partir de dos quarts de 6 yo Josep, tens alguna altra coseta més de l'OJD? Sí, el júnior femení juga avui a les 4 contra el club Natació Terrassa, bé, bueno, feien a Terrassa, uh, i, aquest, i recordem que el júnior femení va a 16 anys, hem guanyat i 21 perduts, però sempre ho diem, que el porreig són quasi bé totes les jugadores d'un any o dos menys. Ahà. Uh -huh. I llavors el cadet masculí està jugant ara Li he preguntat a un integrant Però que està a i no pot jugar Però no sabia quan havien quedat I jugaven a les 11 contra el Nou Bàsquetberga I recordem que el pareig va cinquè Amb cinc guanyats i tres perduts I l'infantil masculí aquesta setmana descansa Però està, està fent una molt bona temporada I marxa tercer Amb quatre guanyats i dos perduts I bueno, aquesta setmana Aquestes setmanes hi van haver els emparrellaments De quarts de final de l'Euroliga i van quedar el Barça-Montepasqui ai, Barça-Panatinaikós bueno, el Panatinaikós recordem que té la seva estrella Dimitris Diamantidis que és un jugador molt complet que pot tirar de fora, pot entrar reparteix molt el joc llavors el Madrid contra el Maccabi el Caja Laboral CSK de Moscú i l'Olimpiakos Andalu Efes déu no? la setmana que ve ja estaran una miqueta ja hauran jugat dos partits tots els grups i ja, si vols, ja recordaré com van perquè es juguen partits dijous, eh, dimarts i dijous. I bueno, ja ho, anirem, ja ho anirem dient la setmana, el dissabte que ve. Jo us parlaré una mica del Manresa, que ho té més pelut que mai, eh? Sí. El bàsquet Manresa intentarà evitar aquesta nit a Labrada una derrota que el deixaria cau, ja que aquí valdria el descens virtual de la Lliga LEP. Amb la vinya com a seriós dubte i altres jugadors importants amb molèsties físiques, l'equip de Ponsarnau sembla que ho té més que mai tot en contra. L'equip està lluitant en tots els partits, però la seva capacitat de resistència s'apaga en els darrers minuts. Sí, bueno, és el que, bueno, el que ha passat sempre, però tot i els molts bons fitxatges que va fer a Manresa, perquè recordem que l'Alexandreau fes una molt bona, una molt bona troballa, eh. i bueno, han fet uns... Molt, molt... el Joan Creus també feia molt bé l'eport i l'han portat, estan fent molt bé des de la Secretaria tècnica, i passa que no és culpa del entrenador ni molt menys, sinó que potser una partilla justa, no? Sí, I el seu nivell... Oposions... Jugadors que haurien de ser molt importants potser no estan fent tan bé, com el Salva Arco. El, bueno, el Troy de Bris fa un molt bon partit i et fa un 34 de valoració, 34 punts, i el següent partit et fa un menys 10. I això no pot ser, saps? I no, no s'acaba de cozinar bé l'equip. Però, bueno, si guanyéssim encara hi havia alguna esper esperança i a més... També dic que és possible que si hi hagués alguna cosa que fes que el Blanco Serra de Valladolid, que té molts problemes econòmics, o hagués de deixar la categoria, un menys ja no hauria de baixar. I de moment, a baix, que jo sàpiga, no hi ha cap equip. Bé, bueno, l'Andorra està bé econòmicament, però no té pavelló. A Burgos em sembla que no sé si pujaria i no sé si hi ha cap equip que tingui garanties de pujar i fer, un, i fer una bona temporada dalt. No sé. Què ja es veurà. Dir? Què vols dir? Que el millor... El uh, millor es pot quedar com la, la temporada passada que no em va baixar cap perquè cap era capacitat per pujar. Sí. No se sap. Bé, bueno, ja es veurà. Bé, bueno, molt bé. Doncs uh, tancarem, tancarem si us sembla l'agenda del bàsquetbol. <ríe> ara, és que m'ha ensenyat un paperet, la la Meritxell, que ara m'he perdut eh? m'he perdut totalment eh? doncs, et deixarem el bàsquet i, i, i només, només per dir de dues cosetes de l'agenda que és la Copa Intercomarcal partits d'anada si sí, l'última programa, m'hem estat parlant amb un veterano eh? que jugaven el, el, la, la possibilitat de jugar aquesta copa doncs ja tenen el primer partit eh? i és per demà a partir de 3 quarts d'11 aquí al municipal de Porreig Porreig Vilomara i també un altre, un altre, un altre partit d'encreuament d'aquesta Copa és el que jugaran també demà a partir de les 11 a Cal-Rosal, Cal-Rosal-Sallent. Una altra de les coses que us dir era que en tenis taula i pel que fa a la tercera nacional, grup 3, el partit per demà. A partir de les 11 al de a vagar, vagar, Sallent. Bé, ara, ara ara són les 3 21. Sé el significat del paper del Maritxell. Maritxell, benvinguda a la teva secció. Molt bon dia. Molt bon dia. De què vols començar a parlar? Doncs parlarem de la Sara, una nena de 14 anys d'aquí junt, ella, la qual bueno, va començar el 2007 eh, pues, conduint... Una Moto3 50 amb el trofeu RAC de velocitat. I a partir d'aquí pues, he anat pujant, pujant, amb, 500, amb 5, 70 centímetres cúbics, 80. Hi ha el Mediterrani, el Copa de, Catalu de Catalana, el, el METO2 amb una c L'any passat ja va fer alguna carrera al CEP, Uh -huh. I aquest any ja l'han agafat amb Equip Real Sport Amb una Honda de Moto3 del El, CEP. Una mica, què és el això, Campionat d'Espanya de Velocitat Molt bé, Campionat sí. d'Espanya de Velocitat De qual vénen molts El Marc Márquez, el seu germà, l'Àlex Rims Tots aquests ve... nens han vingut L'any passat, ho entres malament L'any passat eh, ja va participar-hi Sí, va fer, fer alguna, eh? prova, sí. alguna prova Va apuntar en una, una carrera sí. Molt bé doncs, eh, si vols, ens sembla que la tenim a l'altra banda. Aviam, no, bon dia, Sara. Bon dia. Bon dia. Aviam, per començar, doncs, pues, podem preguntar, doncs, pues, d'on et ve aquesta afició per, per les motos? Bueno, doncs, el meu pare un cop em va apuntar unes beques per fer la copa amb l'equip 50 i, doncs, em van, em van becar i ja des d'allà he anat pujant i, i pujant. Perquè clar, estàs, bueno, deus estudiar a l'Institut de Junellà, no? Quin curs fas ara? Fai guarda d'esò. I clar, i com tu compagines? Pues, a l'estudiar, fer deures, amb entrenar, vas al gimnàs o com ho fas? No, bueno, entreno, bueno, entreno pel meu compte tots els caps de setmanes per l'entrenar. I bueno, i algun dia entre setmana, puntual, també, l'única... Bueno, la feina de classe, doncs la compagino, vaig fer per les tardes, vaig fent deures i tot el cap de setmana, doncs, entrenem. Clar, perquè aquí a Vergadà, circuit circuit de velocitat, no en tenim cap. No, no, no n'hi ha cap. Llavors, on vas a entrenar? Hi cap a Castelliglí o al Carràs? A Castelliglí, al Carràs, Montmelós, sí. Molt bé. I llavors aquest any t'han agafat amb l'equip de Resport, no? Sí. sí. I has provat la Onda? Sí, he provat ja a l'Onda, sí. I quines sensacions tens? Molt bones sensacions, encara podem millorar molt, però bé, bueno, més endavant, ara cada cop millorar més. Clar, sí, perquè... I té més potència que la moto que tenia anteriorment. Clar. I ja la primera prova la tenim aquí al circuit de Montmeló, a casa, el 28 d'abril. Sí. Com, com tens, com ho veus, aquesta primera prova? Bueno, més que res, anar a prendre, sobretot la primera cursa, amb molta pressió, perquè la primera cursa eh, vindrà molta gent a veure perquè és, clar, és a casa. No? Sí, però bueno, farem el, el millor que pugui. Això és el campionat ja d'Espanya? Sí, eh, comença el 28. Uh -huh. Sí, que sembla que hi han set proves, no? Si no vaig sí, mal encaminada. Sí. I clar, perquè està jo buscant per internet Tu ja et diu la jove promesa del motociclisme espanyol, tu quan et diuen això, en què, què penses? No, no sé, em sento orgullosa no? de que som, estigui amb mi i això, i no sé, doncs, intento, intentaré fer-ho tot el millor possible per no decepcionar ningú. Clar, perquè en, aquest, en el món del, del motor és un món que, que bàsicament, està dominat per homes, sí. com vius això d'estar de, envoltada d'homes? Ah, bueno, que problema són. Mes iguals, mm, Jo prefereixo competir contra homes que no tot contra dones. Clar, perquè ni han, o sigui coneixes varies noies o sí, on hi han bueno, poques. Aquest any està el mundial, l'Anna Carrasco, que està sí? també, està competint. Sí, ha començat molt a tres oi. Sí. I però, o sigui, sou amigues amb aquestes noies que feu o hi ha molta rivalitat entre vosaltres? No, bueno, ens coneixem. Sí, ens coneixem. Molt bé, molt bé. I com veus aquest any a uh, MotoGP, amb el Marc Márquez, el bueno, Valentino Rossi que ha tornat a pujar amb un equip fort? Bueno, jo, el principal... El, el que més m'agrada és, és el Valentino perquè té no títols, però el Marc Márquez va molt fort i té moltes probabilitats de, de fer molt bé, saps? Ho farà molt bé. I el Pedrosa, doncs, també està està està aquí. Molt bé, com veus aquesta nova... aquest nou sistema de... de qualifi... No sento. No, no sents què? Aquest nou sistema de qualificacions... No et Com, com? Ai, ai. Ara, ara. Aquest nou sistema de qualificacions de... De MotoGP, saps més o menys com va? No, no... El faran tipus Fórmula 1? Ah, doncs, no sé. Ni saps gaire? No, no. I el I també faran un sistema de, de penalitzacions per punts? Tampoc no, no sé si no, ho saps. No, em no em no... Vale, vale. La Sara només corre, eh? Només vol córrer amb moto, eh? Ella entrena i... Sí? I, i, i, I si la penalitzen ja la penalitzaran, eh? Però, no, no, la... però això encara no... Primer, això ja, eh, mundial. Ahà, això mundial, no, no, no, aquí que... ella no s'ho trobarà? No, ella crec que no. no ah, vale, vale. Escolta, Sara, jo sí que també tinc algunes sí. altres coses que m'han quedat molt penjades i és precisament que resulta que has dit que, que sí, que entrenaves... Quan és més petita, quan vas a agafar la moto, qui te'n va posar? El teu pare? El teu pare. Sí. A una moto i et va dir, nena, tu has de córrer o no? No, bueno, em vam va apuntar per anar per passar el dia eh? i doncs, doncs, després va donar la casualitat que em va empacar i doncs ja em va agradar molt i vam seguir. O sigui, veu estar en un circuit, entenc així, no? Com si fos de cars per a de motos. Sí, bueno, fem, érem, quan era la categoria més petita eren kartings. Sí. sí, o sigui, tu ja anaves amb cars. No, no, però el circuit dels de, uh, càrtings s'anaven amb les motos petites. Vale, i tu ja portaves la moto, ja tenies una moto per tu? Sí, bueno, no, quan em va embarcar em van donar, vaig portar la moto, la 50. Que, que era teva? No, la vas llocar per córrer no, el circuit? No, una minici-pé, em van i bueno, me la van donar. Ah i llavors anaves a tots els circuits, et va agradar i vas dir, papa... Um... Se m'ha sí. acabat d'anar al cine i de compres. M'estimo més anar a córrer amb moto. Sí, bueno, ja vam anar pujant de categoria. Aquí al Sallent ja has anat? Aquí has de Sallent, també corre o no? Sí, bueno, estàvem amb les mini-GPs sí que vam anar a Sallent a fer alguna cursa. Jo me'n recordo d'un any haver anat allà a celebrar un, també un festival que vam fer de cars. Però bueno, d'aquella manera, festival de riure, eh, era. I i escolta, ens vaig trobar, ens vaig trobar els Zamora, l'Emili Zamora que entrenava per llavors, el que és ara el campió de la MotoGP, el Lorenzo. Com, vaig, com? Que ens vaig trobar ja a Sallent, al circuit de Carts. Sí. Ah, eh? sí, però ara ja el circuit de Sallent diria que no ja no es pot entrenar amb motos. Els ah, podcasts, no, what I want to però i ara eh, que vas llançada, perquè tu és el circuit de Montmajor que dius... Que... Montmajor? No Mont n'hi ha cap. No hi has estat mai, no? El circuit de Montmajor. No, de... Hasta ja <laughs> m'he fet riure, eh? De Montmaló, vol dir... El circuit de Montmaló. I ja has corregut mai, ara Ja sí, no? Sí, sí, que he corregut el circuit de Montmaló. Montmaló, eh? No Montmajor. No, Mont sí, o sigui, i allà pots fotre-li canya, no? Sí, bueno, un copa. ahí vaig guanyar amb la i ara, bueno, l'any passat també vam córrer, ara aquest any la primera cursa. Fins a quina velocitat has arribat amb un meló? A quina velocitat he arribat amb un meló? Bé, bueno, doncs, 215... Mare de Déu, bueno. agafes fort el manillar? ara, eh? <laughs> que no se t'emporti vent! <laughs> Escolta, i bueno, i, i a part d'això... Sí, sí, Josep. Bueno, jo també em podria preguntar quins són els teus objectius de cara a aquesta temporada. Els objectius, principalment aprendre molt puntual. intentarem puntuar les, les carreres que puguem i fer-ho el millor que puguem Bueno, ja et dic que molta sort i bueno, ja et seguirem per aquí tant. Quins, campionats, quins campionats faràs ma, Sara? Faràs Espanya no. i fas Catalunya? O? Només faré Espanya aquest any faré Va. el campionat d'Espanya I corres, m'ha dit la Maritxella, amb una onda Sí, una onda. Una onda oficial? Sí. O sigui, de l'equip del Pedrosa? No. I del Marques? No. no, no, de... No, no te'ls trobes, aquests? De la o sigui? Resport. Perdona, perdona, digues, digues. De l'equip la Resport, del CEP. Ah. També serà, estarà emitit pel Telecinco. Ah, molt bé. Eh? I en Energy, en Energy. Molt bé. I això has dit que comença la primera cursa, Quan? El 28 d'abril. El 28 d'abril, ja sabeu, eh? El 28 d'abril, tots a Telecinco, a l'Energi, el que faci falta, la veurem, la veurem allà, corrent. Eh? Sí, si sí, puc et a veure el circuit. D'acord. Vale. La, la nostra nena de Gironella. Eh? Clar que sí. A la Sara, bueno, doncs des d'aquí, que tinguis molta sort. Sobretot al Berguedà. Sí, això. Gràcies. Molt, molt bona. Moltes felicitats per tot el que s'ha aconseguit fins ara, eh? En sèrio. Mm. Que és increïble, tan jove, tantes coses... Sí. sí. Vale, maca, el sí. bé el manillar, eh? Sí, molt. que, Vinga. Que vagi bé. Adeu. Adeu. Adeu. Bueno, eh, escolta, Maritxell, alguna coseta més? Doncs pues sí, ja que estem en aquest món del campionat del Mediterrani de velocitat, més o menys, que és el que ha fet la Sara abans, doncs dir que fan la setmana passada es va disputar el circuit del Carràs a Lleida, Oh, aquest campionat de Mediterrani de Velocitat i el pilot Gerard Riu de Cacerres va quedar primer en la seva categoria de pre-moto 3. Carai, mira, ara van sortint com bolets. Resulta que hi ha sí, sí. un noi que fa velocitat també aquí la comarca. Sí. Gerard Riu, sí. és de Cacerres? Sí, Cacerres. Ah, va a casa amb el meu germà? Doncs sí, sí. Carai, però si va molt petit, doncs. Oh, fa segon d'est, sí. Carai, jo, jo perquè es veig molt petits. Uh, Què volia dir? Doncs, déu nhi no? I que serres... Abans hi ha hagut tanta tradició de velocitat aquí al Berguedà? Sí, sí, sí. Sí? O sigui, o sigui, el que passa és que no ho sabíem. Sí, sí, es, bueno, des de que abans... No El meu pa també, sempre que m'explica coses... Sí. Abans encara més que ara, ah. Perquè abans com que es podien fer més, entre cometes, bestieses amb les motos... Sí. Feien més i feien més coses Clara uh -huh. no es fa tant ni ha tanta tradició de fer coses jo, jo sé de gent que em fan encara eh? potser no tant però si estem aquí a la Gironella sé de gent que encara agafen la moto però bueno ja fan un plan, bueno, fan més que tot per passar-s'ho bé per passar, sí, sí, passar sí, l'estona sí. eh? a, a la meva classe um, ja està de moda ara tenir una moto sí? alguns ja tenen una la faranà per aquí a Porreig sí. sí. ja en tenia una fanàtic què? <laughs> sí, no, no. No, no fanàtic, no? Bé, doncs, <laughs> bueno, pues, uh, res, us deixem. Uh, la segona part de la publicitat tornem de seguida, moltes encara moltes, moltes seccions, fins ara mateix. Residència Sard Montmartí de Porreig. Persones grans,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 Esteu a la sintonia de Radio Porreig emissora municipal el 107.3 de la EPM o la primera emissora del Berguedà 1 i 34, el que és el mateix que passen 4 minuts a dos quarts de dues Jaume, anem a repassar molt ràpidament perquè tenim un derbi més a més en futbol i ens falta la, la, la secció de la Mariona i la segona part del motor, o sigui que eh, podem apretar el peu, posar canya, gas, gas com faria la Sara, eh? Allà la recta del de Montmajor, eh? De Montmaló, eh? eh? I comencem pel futbol sala femení, tercera femenina grup d'o... Encara estem provam amb Majó. Sí, sí, ara mate torna a gafar, eh. Que jo 41, és molt Però repetitiu. Estaria bé, eh. Tenen cap aquesta um, eh? de circuit de velocitat aquí al Exacte, vegada. aquí en Montmajor, poté ser una. Sí, sí, sí. Però, un Home, bé sí que estaria, eh. Més de Montmaló, una sintria, Mont eh. Síndria, a par no? Va, venga, tercera fa Marina Grup 221a jornada. Castellà, futbol, sala, futbol, sala, trens, Caserra. El que ha majorat partit? El pavelló municipal Joaquim Blomé. I l'àrbitre? José Antonio Lojano Cano. Aquest partit es jugarà demà Castellà a partir de 3 quarts d'11. Eh, primera divisió femenina, 24 a jornada. Cidade de las... de Asburgues, futbol, sala, futbol, sala, gironella. Què dius, d'Asburgas. Don's el futbol sala Gironella viatja a Asburgas. A Asburgas, no és no, no? Sí, però no és Burgos, eh? és per enganyar, eh? Això això quan la primera vegada que s'hi van trobar el Gironella, van anar a Burgos i després pues, que van perdre el partit perquè no era Burgos. <laughs> Ciutat d'Asburgas, eh. Ciutat uh, si no és, si no, sembla que és per allà, per allà a Ourense, eh? per allà, per allà, com sí. se diu, uh, Um, uh, a Galícia. Sí. El futbol sala Gironella femení de futbol sala això m'ho he inventat, eh? no us ho creieu uh, El futbol sala Gironella femení de futbol sala intentarà aconseguir la victòria aquesta tarda a partir de les 5 de la tarda en una pista en principi assequible al de Asburgas marca el límit dels descens amb 16 punts, sis més que el penúltim classificat i si juga més que, un, que el conjunt de Robert Caneda que es troba còmodament situat a la zona de... Copa del Rei, setèll lloc i amb tot a favor per classificar-se per a la competició que tindrà lloc a Bilbao a final de Lliga. Futbol sala masculí, tercera divisió territorial en grup 3, 18a jornada. Futbol sala, jardineria, correu que se resbé... Oló Futbol Club um, El camp jugarà en aquest partit Pavelló Municipal de Cacerres I l'àrbitre Joan Rider Segovia Aquest partit es jugarà demà aquí a Cacerres A partir de les 6 mm -hmm. Segona divisió territorial grup 2, 18a jornada Castellnou Club Futbol Sala a La Pobla de Liat Club de Futbol Sala El camp Pista Deportiva Castellnou I l'àrbitre Juan Manuel Navas Herrera. Aquest partit és per demà, també, a partir de dos quarts d'una. Primera divisió territorial, grup 4, 18a jornada. Club Futbol Sala, Ciutat de Berga, Sant Just Futbol Sala B. Recordem que el Sant Just Futbol Sala B, ja, Jaume, és... Està re retirat de la competició. Doncs uh, està retirat de la competició, o sigui que el Futbol Sala Ciutat de Berga aquesta setmana descansa... Uh, següent Abrera, club esportiu Fubal Salapés, imaginec que Serres El camp on juguen aquest partit El pavelló municipal d'Abrera El pavelló municipal d'Abrera I l'àrbitre Jaime Carlos Diez Saez aquest partit, recordem, és per avui a partir de les 5 de la tarda i el més gran de tots l'últim cromo que ens falta per tancar l'àlbum del futbol sala pel que fa al masculí és la preferent catalana grup 3 grup 3, jo ho he dit, eh? S'ha sentit prou la primera, no? 18a jornada Beganés-Castellnou-Castellnou Associació Deportiva ¿no? Ostres, nen, quina imaginació que tens Estàs platòric, Jaume, eh? això de la tormenta No t'afecta, ja ho veig El camp El pavelló municipal de Bagà. d'Abacá Tormenta res, més aviat les baixales de temperatures Estàs eh? fet d'un material <ríe> D'aquests estelars eh? L'àrbitre Rubén Jiménez Cañete. Rubén Jiménez Canyete és el qui pitarà Avui, a partir d'un quart de sis Aquí a Bagà. en el St. Georges Lectures Theatre a la Universitat de Sí, sí, era ella la que precisament parla ara. Eh? No. Sí, quina cara s'ha quedat. quedat. Mariona. Això és, això és el que deies per telèfon des d'Israel. Això que deies per telèfon des d'Israel. Eh? Mariona. Mariona. Mariona. Vinga, Mariona. Hola, molt bon dia a la meva estimada audiència des d'aquí, Ràdio Forrer. Ara, ara. Avui us parlaré sobre la Núria Picas i sobre les curses d'orientació del Berguedà, de cara a demà. Bé, parlem de curses d'orientació primer de tot. A la comarca... Uh, viurà dues curses puntuables per la Copa Catalana de Curses d'Orientació a peu. Avui es, fa, es farà la onzena cursa del Pi de les Tres Branques a Espinalbet Castellà del Riu. La prova, que és organitzada pel Club Orientació Berguedà, es posarà en marxa a les 10 del matí. Per altra banda, demà hi haurà el quart trofeu Farà Ferran, Ferran Sant Troyó a Taral... Taralvil -tara Capulat Taralvil, exacte Taralvil Capulat, eh? Taralvil eh? Capulat La cursa de uh, uh, ah, dia... -perdona, perdona, perdona, La cursa de demà m'has dit que és la de Taralvil Capulat, no? Sí Una travessa molt xula, eh? Uau, doncs pues, si ho saber m'arriba a portar les botes de trekking les xiruques, eh? Ah, a, temps. a quina hora és això? No ho, saps, no ho posa, no? Mira, mira, ara t'ho dic La cursa organitzada pel Club Esportiu Començarà a Club Esportiu Farra O Farra O No, no havia sentit mai, tu sí? No, no Va vale, bé, Club Esportiu Farra O Començarà a les 9 i o sigui, dos quarts de 10 Doncs pues vinga, dos quarts de 10 ja estàs les botes a punt per allà dalt, eh? per allà Deu ser que comencen a Teravíl i acaben a capolat, eh? Però és que ho veus, és que Teravíl, Telavíl... Tot té sentit, ho veus? T'estan seguint, Mariona. Ho veus? Això vol dir que, que, que hi ha com, com un déu superior que diu sí, sí. vés i vés i Tel... val la pena fica les xiruques i vés a la cursa d'orientació. Sí, sí. Bon, a eh, Teravíl. Bon, eh, <ríe> bé, bé, bé. T'has emportat un estel d'allà, eh? De Teravíl. Teraví, no, de... de Teravíl. Teravíl, Teravíl, Teravíl. Sí, sí, sí. És molt xulo, eh? Té la VIP, és com la ciutat del futur. Carambes. És com la ciutat de Supersonicos. Sí? Sí. Potser que una volta abans de aterrar aquí eh, a Manau. Sí, sí, jo, jo, jo, jo em sento que jo ve que a Manau incorporada en tots aquests micros. És com, com, uau, Jaume, jaume agafa el fre de mà i no el perdis. Què? Que el fre mà. El fre de mà. No sap pas on té, Jaume, ja s'ha perdut. A sap... Va, Mariona, segon tema. Sí, què què Ara, passa? Segon què tema. Pensa? que agafes un frena-mà. Com que un frena-mà? Un frena-dol. Un frena-dol. <ríe> <O> ara, <ríe> va bé, va sí. sí, ja ah. no, no no no bé. Jo estava veient una pel·lícula. De temps, bo. No et despertis, Mariona. Bé, doncs, ja m'ho concentradíssim. perquè Núria piques de com a gran objectiu aquesta temporada 2013 re-re de re, reeditar Ah, quin sostre, que, costat, que eh? no tinguis res preparat <ríe> Jo, jo havia de reanimar <ríe> El títol de la Copa del Món d'Ultra Radis Ojo, eh? Vol tornar a reeditar Vol tornar i... a guanyar molt bé, sí el, el, el bé Ben fet, amb confiança Això vol, això vol dir que bé, és bé. un repte més Sí, per tant confiança Una cosa és, és, és difícil arribar guanyar a, a, a guanyar un cop però mantenir-te diuen que encara és el més difícil Molt bé Okay. Bé, doncs per això està portant un pla específic d'entrenament on li permetrà combinar el córrer amb la bicicleta de muntanya. Però és per aquest motiu que l'actual runner participarà a la ABR, organitzada per Octagon, que és alguna marca esportiva que ja no conec precisament. Mm -hmm. I bé, bueno, la nostra amiga del Bages, que per cert si anava a, a anglès, i no sabia què era la, la, la Núria Piques, i anava a mi a anglès, mm -hmm. a l'escola oficial. Bé, doncs, la nostra mm, Núria Piques té com a objectiu primordial aquesta temporada intentar revalidar el seu títol mundial d'Ultra Riles, tot i que no renunciarà a participar a la Copa del Món de Sky Running. En el seu calendari no hi faltarà la cita d'Ultra Rail a, Dublanc, a Mont Blanc, val? Mm? a França, a proper 29 d'agost. Déu-n'hi-do. O sigui, 29 d'agost, Ultra Rails a Mont Blanc, val? A, a França. I a 25 està molt comple, que ningú se'n descuidi. Val? Val. Wow. Uh, com... <laughs> <laughs> Això també és important. I, i, i quan està acabant de concretar les dates, també vol fer la Cavall del Vent. Cavalls al vent. Cavalls al sí. vent, que és... Això que cau, sí. també, això, no, això cau més enllà, eh? més endavant. Més enllà, eh? encara no, no, hi no hi ha la data fixada. Ja, ja ens n'entenarem, en no patiu, la meva audiència. No patiu. Bé, durant aquesta pretemporada, Núria Piques confirma la seva presència a la a Ultra de Montserrat, a la Portals, que es durà a terme el 13 d'abril. Molt a prop, aquests dies i l'Ultra de Barcelona a proper 28 d'abril és a dir, si la voleu anar a veure a preu bé les orelles, apunteu-vos a les dates 13 d'abril a, a Montserrat i l'Ultra Rail de Barcelona és a proper 28 d'abril que val la pena anar-hi Mariona, se t'acaba el temps com pots veure i a parlar ràpidament de futbol. Se t'ha temps. Gràcies, oh! Mariona. Fins de la setmana vinent. Fins de la setmana vinent. Aquests ho han d'esperar fins després del futbol, eh? Per obtenir la segona part del motor que el tenim aquí. Els tenim aquí a, a, a, punt, a punt de parlar-ne, però primer toca, com dèiem, el futbol. Jaume, començarem Jaume Està mirant la pel·lícula, perdoneu eh? Està mirant la pel·lícula de James Bond Ara, Està mirant la pel·lícula No, no, no podem fer la <laughs> gent És es que no es pot portar canalla aquí a l'estudi Jaume Caralla, aquí! No no, no, no, no, no funcionem. Perdoneu, està mirant la pel·lícula, que és molt interessant. Eh? Ara li dóna uns auriculars amb el verd sense cables. Inalàmbrics. Inalàmbrics. Uh, Jaume! No, si per molt que cridi, no em sentirà. Josep, digue-li, digue-li que es posi l'auriculars. Què? Jaume, per favor... Digues alguna cosa pel micro. Hola. Hòstia. Ha dit no alguna cosa, ja ai, està. Tan merder. Eh, Ara ja podem passar el següent tema. Motor. És que estic a posar amb el motor. No, no, però gairebé no. bé, perquè... Jaume, em sents? Ai, ah. deia, és la santa. Bueno. Començarem jo, eh? Sí, sí. Segona de Fermín al grup 4, 22 en la jornada torna a repetir-ho. El Montmajor Futbol Club i el Vilomara Club de Futbol. Recordem que el Vilomara Club de Futbol és un equip retirat de la competició. Següent. No, per quina categoria està? Sant Quirza de Besora, Unió Deportiva. B Porreig Club Esportiu. Aquest partit es jugarà al camp municipal Sant Quirze de Besora i l'àrbitre. agafeus a les ulleres, eh? A l'Islam Elkabati. Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda. <'ha> <fer -ho> Som al femení no m'ho has com ho tenim ara Futbol, quarta catalana, grup 24 de jornada Monistolenca, associació deportiva, Cacerres, club de futbol El camon jugarà en aquest partit Municipal, Monistrel de Caldés I l'àrbitre? Daniel Díaz Loque Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, següent Montmajor, Futbol Club, Berga, Club Esportiu Hoala, Montmajor, i aquí el tenim el primer, el primer i l'únic de la jornada, eh? Montmajor, Futbol Club, Berga, Club Esportiu A uh, quin camp jugaran? Al desert municipal de Montmajor. al ah, desert municipal de Montmajor. Allà hi ha desert, hi ha una de pista de cars. No, de Fórmula 1 posaran, eh? Posaran. Caminant Montmaló per Montmajor, eh? L'àrbitre. L'àrbitre. A ver, no tiris això. L'àrbitre, a l'àrbitre... L'Albert està comportant com un director malcarat, eh? A veure, quina és la de tirar les coses a la bessura, per favor. Fota-li amb bolet. Veix i reciclen. Només Jaume... un, un cafè amb llet i també el tirés pel damunt, eh? A veure, per favor, eh? No, no, no. Jaume, no. Fa falta... Qui ven uns fums? Estou una granada, però això som una ràdio bucària humil, eh? Ens o sigui... falten 10 minuts. Hem d'acabar tot el futbol. Vinga, d'acord. Jaume, uh, uh, el jutge... Cristian Casaus Noguero Anem a repetir que anem a, a repassar per on passen aquests equips eh? L'equip de casa, Montmajor quants, a Quina posició va? El Montmajor a la catorzena I quants punts? 11 Quants partits jugats? 21 Quants n'ha guanyat? 3 Quants n'ha empatat? 2 Quants n'ha perdut? 16 quants, quants gols a favor? 19 I quants go, gols en contra? Això és en anglès, eh? Quants gols en contra? 50 oh. 50 gols en contra. I pel que fa el seu l'equip visitant al Berga Club Esportiu, que marxa a quina posició? A la setena. A la setena posició. Quants punts? 34. Partits jugats? 21. Els mateixos. Partits guanyats? 11. 11. Empatats? 1. Perduts? 9. Gols a favor? 46. Gols en contra? 34. 34. Una classificació que comanda amb peu de ferro... <'ha> <-ho> El Navas Club Esportiu amb 54 punts, molt, molt, molt lluny, de moment, del segon classificat, eh? Això perquè fa la quarta catalana. Gamut Major, que la trobem amb una alçada de 4 metres, Jaume? 830 metres. A l'estat del cel? Està novel·lat. Novel·lat, eh? probabilitat de precipitació? Un 5%. La quota de neu la tindrem instal·lada més o menys sobre els... No. Sobre cap, no, perquè si cap. tenim un 5% de probabilitat de precipitació... I ja estem a la primavera, per cert. Temperatura mínima? La mínima, 2. Màxima? 13. El vent, què bufarà? De l'oest. El vent bufarà de l'oest. Bé, bueno, doncs ja s'ho trobarem, eh? Quants quilòmetres per hora? 15. Això sí que ho fa bé. Índex de ratios uva màxim? 5. Que és...? un índex moderat doncs ja sabeu aquest partit el podreu anar a veure precisament el jugaran demà a partir de dos quarts de cinc sí, però Està, estarà nuvolat eh? jo els recomanaria portar un perquè baixa sop no no tenim una cota de possibilitat repetim eh? la possibilitat tot i que estarà molt nuvolat la probabilitat de precipitació estan sols d'un 5% vinga jo home següent Cabrianes, Futbol Club, Vilada, Club Esportiu. El camp. Municipals de Sillent. I l'àrbitre? Jordi Toledo Miralles. Aquest partit es de jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. Següent. Municipal de... C... No, no, Ai, no, no, no perdó. Callus, Club de Futbol, Porreig, Club Esportiu B. El camp. Municipal de Callós. l'àrbitre? Ramon Ricard, Comella Gil. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Tercera catalana, grup 7, 26a jornada. Porrets, club esportiu Navarcles, club de futbol. El camp? Municipal de Porreig. L'àrbitre? Jesús Mingorans Alonso. Aquest partit es jugarà demà aquí al municipal a partir de dos quarts de cinc. Següent? El banc Club esportiu Vila de Cavals, club de futbol. El camp juga aquest partit municipal del bany. L'àrbitre Juan Manuel Ruf Daza. Aquest partit és per demà a partir de dos quarts de quatre següent. Nàstic de Manresa eh, sí, de Manresa Club, Joronner hi club de futbol Atlètic B. Mol bé. Uh, camp al Nàstic Park. l'àrbitre Aleix l'eix sabborrit. <laughs> S'avorrit vol dir que estigui avorrit eh? Simplement és que el Jaume va començar malament Això sembla molt major i molt maló eh? No, no, no és s'avorrit S'avorrit, s'avorrit moltíssim No, no, no és s'avorrit S'avorrit no. més que la bruixa avorrida i tot S'avorrit <ríe> Jaume, va, digue'l bé Que no, que es diu No, no, no, no s'avorrit S'avorrit Ah, s'ha assaborit Ah, bueno, no s'ha No, s'ha assaborit tampoc no, És perquè, clar, que ara és temporada de maduixes Per això ja, ja pots començar a assaborir A veure, s'ha assaborit font Capitarà d'aquest partit demà Precisament el del Gironella, el club de futbol Atlètic B Demà a partir de les 5 de la tarda Següent Pirinaica, futbol club Sant Salvador De certs, club de futbol El camon jugant aquest partit Municipal, Mion Puigberenguer I l'àrbitre Roger, giro, Pujols. <ríe> uh, <ríe> què passa? Gira, gira. Uh, ah, aquest partit es jugarà demà a partir de les 12. Segona catalana, grup 4, 26 en a jornada. Palau Solità i Plegamans, futbol club, gironia, club de futbol atlètic. El camp, Joan, aquest partit. Municipal, Palau Solità i Plegamans. Uh, L'àrbitre? Arcadí Arbana. El Tamir Vidal Aquest partit es jugarà demà A partir de dos quarts d'una I al primer català grup 26 en la jornada Aviar Unió Esportiva Ripollet Club de Futbol uh, Camp Municipal de Vià L'àrbitre Lluís Bruner López Increïble la sèrie tan negativa de marcadors que porta l'Unió Esportiva Vià que aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda rebrà el Ripollet el cué del grup 1 a la primera catalana en la jornada 11 els bergadans eren líders amb una ratxa de 27 punts dels 33 possibles però en les 14 jornades posteriors només n'han sumat 6 dels 42 punts que hi ja havia en joc i sense cap victòria. Aquesta tarda sembla el dia ideal per emprendre el ritme de resultats positius i de pas evitar un final de Lliga difícil. No vull pujar, no vull pujar ni el volum, eh? Vull anar directament, Albert, a Alberta, això, eh? Dèiem què sembla, eh? Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, Carlos! Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, por Dios!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 Doncs Albert, sí, has arribat des de casa, arribat, no has tingut, ah, problemes, ja pensat, has tingut eh? problemes tècnics sí, sí. al matí i estic tenint problemes tècnics aquí a la ràdio. Que resultat del partit de futbol? Mira, Prebenjami 3, eh, avià bé 3. Ah, mira, me l'has sí, aquí. Sí, te l'he portat, eh. I el Porreig, bé, Porreig Femenines... Espectacular partit. 3, Espanyol 3. 3-3, eh, i guanyava el Porreig 3-0. a Am lutin Quarls i han fet 3 gols. El viatge municipal? Moltíssima, eh? un gran partit, eh? Es nota sí, que és un, sí, sí, un partit de primera divisió. Sí, espanyol. Sí, un partit de primera divisió, es nota. un grup dificilíssim. Sí, sí, 19 jugadors, eh. De Uri do. 19 jugadors. Jo tinc bé. dos micros. Molt bé. 19 jugadors. Bon, bueno, eh, ens greu no haver pogut arribar a la Sara, eh? Eh, mire, eh. la seguirem tot Sí, clau, d'altres dades. Veniem seguint, sí. però bueno, ara ens toca MotoGP, per tant, hem a parlar del mundial de motociclisme que comença aquest cap de setmana per fi després de tants entrenaments i tanta pretemporada, per fi arriba al Mundial i moltíssimes novetats i moltíssimes coses que ha mig explicat la, la Meritxell eh, eh, amb la Sara que ha vist que la Sara no sabia gaire, evidentment no és el seu món, no el corre ella, doncs tampoc ho ha de saber hi ha una noia també a Moto3, però moltes coses, comencem primer, eh, tercers entrenaments lliures d'ahir, el Marc Márquez que va marcar el millor temps amb una mil·lèsima més que el Jorge Lorenzo per tant, eh, no necessita gaire temps per, per, per adaptar-se-les a la moto, no, Marc? Perquè ja va fer un excel·lent segon lliure, sí. també, i un primer que també, deu nhi do eh, Anem a veure. Els deu primers pilots que diem ara mateix estan classificats directament per eh, disputar la pou, que són el Marc Márquez amb la Honda, el Jorge Lorenzo amb la Yamaha, el Cat Cratchlow amb la Yamaha, el Valentino Rossi amb Yamaha, el Dovizioso amb Ducati, Dani Pedrosa amb Onda, Álvaro Bortista amb Onda, Nicky Hayden amb Ducati, Bradley Smith amb Yamaha i Estefan Bradle, amb Honda. Aquests 10 automàticament avui lluitaran per la Pou. Què passa? Eh... Ho parlarem, eh? Ho parlarem. A Moto 2... Perdona, en Moto 3 el millor temps va ser per Luis Salom, seguit d'Àlex Rings, de Jonas Fogner, a jugar a Aleg Rings aquest any de Ford, i l'Àlex Market 6è... Bueno, aquest perquè... Aquest també comença. Comença, per tant, fort. Sí i el Maverick Vinyales, setè, que s'està recuperant pel que fa a Moto2, eh, Pol Espargaró no tindrà tan fàcil com es pensava perquè hi ha el Nakajami, el japonès, que més més porta la Kalex la mateixa moto que ell, i va molt ràpid bon, i el Twitter Rabat també l'art evidentment, eh? sí. Nakajami, Pol Espargaró van ser així Estefan eh, Estef Redding Esteve eh, Rabat, Simone Corsi i John Starco va ser els cinc primers aquests no hi hauria res, eh? ni Poli ni res aquests tot continua igual i pel que fa, aquesta tarda, recordem entrenaments Uh, la qualificació de moto 3 serà de les 5 a les 5.40 què passa? doncs aquí com veieu ja s'ha reduït no. de les 6 no, de les 5 a les 5.40 la qualificació de moto de 3 no? no, ja tinc de les 6 de les Bones. 6? Sí. no, de 5, de 5 a 5.40 qualificació de moto 3 sí, sí, sí, sí. i aquí redueix mitja hora el temps del que teníem a l'any passat us el xerrac, eh? engego-nos el xerrac bueno, sí, això més que una moto també ja sembla una moto de d'aquelles que va, corren al desert. Va, té, home, té. I aquesta és el cotxe arriba. Aquesta ja s'assembla a més. Passa molt de sí. pressa. Sí, sí, Passa ja, aquí al mig de la recta i... Van afinar el motor. De la 5.55 a les 6.40 també s'ha reduït. Moto 2, qualificació. I ara ve, ara ve, perquè els lliures... Aquest any passem a tenir el que ha Meritxell, que no ho ha acabat d'explicar, de, de, de, de, perquè la Sara no ha no deixat això. Anem a veure, els lliures... Aquest any l'últim lliure sí que conta. Per tant, eh, passarem un sistema senyoral de la Fórmula 1. Hi haurà la QP1 i la QP2. Eh? Us sona la QP2? Falta sí. la QP3 que no hi serà. Ah, vale, vale. Per tant, els pilots que ahir, que hem dit, els 10 primers que van fer el millor temps, en aquest cas eh, els que hem dit de MotoGP, avui ja estan classificats per fer la prou. Llavors, el tercer lliure de MotoGP, que serà de les 6.55 a les 7.25, podran provar tots, excepte eh, els oficials, els que s'han classificat, coses de cara a la qualificació de la QP1, que serà de les 7.35 a les 7.50. fixeu vos només 15 minuts, eh? Per tant, només sí, 15 serà... minuts, seran 4 en trànsit. En trànsit, i... serà brutal, eh? eh? Es busca això, es busca això perquè els entrenaments del MotoGP havien baixat molt de les a les 7.50, cup què passa? Doncs aquí hi haurà 14 pilots, més tots els que fet eh, s'hagin classificat que podran provar coses, dos d'aquests, dels 14 restants, perquè MotoGP té 24, dos dels, dels 14, els millor temps, passaran també a la copa 2 juntament amb els 10 que van fer el millor temps en els, en els tercers entrenaments lliures. No sé si m'explico. Eh? Uh, és un batibull, eh? Per tant, no, són 12 dotze eh? que totalment es que disputaran per la prova. Els altres, no. Vale. Per tant, hi haurà una cosa que demanava el Jorge, que demanava el Dani, que era que no hi tant trànsit, quan faltaven cinc minuts doncs, per acabar els, els oficials, que, que els perjudicava. Doncs només hi haurà dotze pilots. Això és molt important. Clar, doncs... Només tindran quatre o cinc voltes per fer ho ah, Exacte, per el... tindran moltíssim temps. espai. I llavors, la qualificació de MotoGP, atenció, serà a de les 9, perdoneu, de les 8 a les 8, 15. 15 minuts també només. O sigui, hem baixat d'una hora a 15 minuts. Trobo que està molt bé i trobo que Però també és, és buscar... 15 minuts són molt pocs. No, no, no, està bé, a la forma 1 10. I veieu que encara a vegades surten a l'altra volta. Sí. No, no, està bé, 15 minuts, crec jo, perquè és que una hora era molt sí. pesat, MotoGPB. Tothom provava altres coses ningú provava la carrera. Demà, les curses de les 5, eh, de, perdoneu, de les 5 al 5.20, warm-up, que també s'ha derogat d'una hora a 20 minuts, hi descursesen al 6 Moto3, a les, Moto les 7:20 Moto2 i a les 9, eh, Moto GP. I llavons, eh, Sara també, bueno, no em de repassar els catalans amb <ríe> en Moto GP. Sara. Que Sara mare, de deu que ha patinat menel que es deixa ara aquest de I a part ja va Sara de la ràdio. Ja ha... no sé, de la radio no. Quin han parat amassada avui? És que parla molt sustenosa i que es deia Sara. A part teniam amassada que entrevistava. Sí. Eh, sí. I a la Briceño. El problema de a MotoGP tenim tres catalans, que són el Dani Pedrosa, l'Eixer Espargaró i el Marc Màzquez. Ah, sí. I a part tenim espanyols i valencians, són el Héctor Barberà, l'Abro Bautista i el Jorge Lorenzo, que jo no sé si és català o mallorqui, però està més aquí que allà, jo el considero molt d'aquí. A Moto2 en tenim cinc, sis, perdó, Toni Elias, el Pol Espargaró, l'Àlex L'Àxel Pons, l'Esteve Rabat, el Jordi Terrés i el Ricard Cardús. El, el, una cosa, el Toni li es lluitarà o no? Sí, jo crec que sí, jo eh? Que sí, que Les primeres que... curses no, eh? No sé. Espereu eh, 4 o 5 curses, jo crec Però crec que sí, que té una bona moto, eh? Hi haurà l'Alberto Moncayo, el Nico Terol Sergio Gadea, el Julián Simón I ja està I a moto 3 tenim a l'Àlex Márquez que també estaran El, el Márquez crec que té bones opcions Ensur eh, que també van avança la temporada Farà com el Rins la temporada passada, el Márquez ser, sí, aquest pots... any, sí L'Isaac Vinyales, el germà del Márquez I l'Àlex eh, Rins Júnior, també Llavors el germà no acosia. A acosia, perdona. <laughs> eh, llavors tenim l'Efrem Vázquez, el Luis Salom i el Juan Frank Guevara. El Luis Salom també està fent molt aquest, bé. Aquest sí, aquest el, aque, aque, el vaig clar favorit. Eh? I, sí. -la Juntem, noia, I la noia no està també amb el 3. Sí, sí perdoneu, noia, noia. Noia no està, també hi sí, sí, havia la perdoneu, noia, noia. noia que me deixat l'Anna Carrasco. Mm. També, també suposo que tindrà alguna cosa dit de mitja taula en amunt. Sí, perquè, perquè no tenia moto. Però bona experiència el que pot agafar. Ara les noies estan entrant molt al món esportiu, ara volen seleccionar una noia pel draft de l'NBA. Sí, sí, sí, no sé, bueno, no ho sé. Uh, Meritxell, Mari, uh, uh, ara sí. Anem a repassar una miqueta també les penalitzacions, perquè, Pep, també són importants. O sigui, no hi haurà penalització en cursa, sinó que directament amb el, amb el pilot se li aplicarà una penalització que li servirà com un carret per punts. Sí, sí, eh, que és, sí això? és un carret per punts que, que penalitzarà el director de, de carrera. I anem a veure les, les infraccions. Una falta lleu, què podria ser? Sí o sigui, quatre punts seria punts. sortir... Uh, des de l'última posició 7 de punts seria sortir des del punt lent i a 10 punts seria la, la descalificació a la següent prova o sigui, no a, això ja seria sí, una falta greu sí. falta lleu crec que són els 4 punts sí. falta mm, mitjana sí, serien els 7 punts. El punts i falta greu seria el pròxim gran premi no disputar-lo no sí. uh -huh. per tant eh, ha canviat tot això o sigui, no hi haurà drive true ni res d'això res, res penalització en carrera, que s'aplicarà en aquell moment i que no es dirà, no després de la carrera, es dirà mentre es corre la carrera. O sí, que el faran plegar ja a tot mateixa tot. cursa i es perdrà la cursa no, després. Eh, exacte. No, exacte. No. Ells se n'entrarà a través de l'equip que no corrarà, per exemple, la pròxima cursa, ah, si fan infracció molt greu. Però en aquella cursa encara puntuarà per puntuar. En aquella sí, cursa, sí. evidentment, però a també sí. se li pot aplicar una falta greu més una falta lleu, ah, que són quatre punts més altres, ja. depèn, ja més difícil això la veritat, jo veig més que veurem els 4 sí, punts no i el 7 que no pas una falta greu si no que una perquè aquí pot passar sí, aquí pot passar moltes al no al Madrid sí eh, aquí pot passar moltes coses perquè clar amb una falta, amb una falta greu l'equip també es queixarà anem a repassar el calendari per acabar comencem eh, aquest cap de setmana doncs el circuit de, de l'Oseio Uh, Jaume, Josep ai, ai, ai, Bueno, començo Què passa? Del, del 5 al 7 d'abril uh, M'escurarà, bueno que... No, aquell dia ja, jo, avui estem molt malament Del 19 al 21, eh, Josep ah, Del 19 al 21 d'abril eh? GP de les Amèriques, a Austin El circuit d'Austin Del 4 al 5 de maig, el GP d'Espanya El Gedef uh, Del 17 al 19 de maig, arribarem al Gran Premi de França El circuit de Le Mans del 31 de maig al 2 de juny, eh, GP d'Itàlia a Mugello. El 16 de juny al circuit Aperol, que és molt eh? eh? malalt. 27 a 29, el Gran Premi Dolant del circuit d'Asen. Del 12 al 14 de juliol, el Gran Premi d'Alemanya, al circuit de Sachsenring. Complicat, eh? El 22 de juliol, el circuit de Mazda, dels Estats Units ah, no, a l'aguna no seca veig. va, del al ja. d'agost veieu que no vacances eh Pep del d'agost el Premi d'Indianàpolis el circuit d'Indianàpolis evidentment del 23 al 25 d'agost el Gran Premi de la República Txeca a Bruno uh, l'1 de setembre hi ha Silveston a la Gran Batanya del 13 al 15 de setembre el Gran Premi de Sant Marino al eh, circuit de Misano i del 27 al 29 de setembre Gran Premi d'Aragó a Motorland el 13 d'octubre, a Malàcia, el GP de Sepang. I penúltima cursa, 25-27 d'octubre, el Gran Premi d'Algepols i el Cuit de Motegui. I l'última, Josep? Del 8 al 10 de novembre, el GP de la Comunitat Valenciana, de nom Ricardo Tormo. Per tant, 18 curses, una menys que la Fórmula 1. I abans d'acabar, què ens vols dir, Omar Coma? Sí, doncs que avui comença la Vodavi de Search Challenge, que ha guanyat 6 cops, 4 sí. consecutius i ja ha recuperat de la seva al·lació que va tenir el caiguda del grai del Marroc i que el, li van pedir pues, córrer al ral·li per tant, eh, per cert eh, doncs, ja està, a veure, el Marc comença una altra vegada el Mundial el, també el seguirem, segons altres coses i dic que eh, una cosa, aquesta setmana s'ha fet pública que segons la el, ara no em surt el nom perdoneu a la ficció de Ferrari segons el seu d'això eh, Fernando Alonso no hagués la, si hagués canviat perquè hi ha moltes crítiques dels tifosi era culpa de l'equip si hagués canviat el morro hagués acabat en novena posició segons el seu el seu veia Ferrari el gran premi de Malas però cadascú cadascú té el morro que té i no se'l pot canviar <laughs> així pel morro nosaltres us aplacem dissabte vinent uh, moltes gràcies a tothom per estar aquí uh, ens veiem dissabte que ve com dèiem a partir de dos quarts d'una Most partonets i alèu! Alèu! Well, I'm hiding behind these ray shades Staring at you like I do Right here beside your head is killing me Cause I can't get close enough to you